Наем как да помогнем на сърцето. Това ще е нов ден за всички нас. Ако си позволя тази парифраза на песента на Анук, днес е световният ден за рестартиране на сърцето. Целта му е да повиши информираността за сърдечния арест, да популяризира уменията за сърдечен масаж, изкуствено дишане, автоматична външна дефибрилация. Този ден съвпада и с световния ден на анестезиолога. Това е и поводът за една кампания в няколко български градове за обучение на на ученици от гимназиалния курс по първа помощ. Доктор Борис Таблов в момента открива обучението в английската гимназия в Бургас. За това пък ние се отправяме мислено към Велико Търново, където инициативата, в която ще се включат лекарите от отделението по анестезиология и интензивно лечение на болница, доктор Стефан Черкезов, обединява същите усилия. Добър ден казал на доктор Сибила Маринова, Здравейте. Началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение. Първо честит празник на вас и на колегите ви анестезиолози. Много благодаря. Защо е важно едно подобно обучение и наистина ли всеки би могъл да спаси човешки живот, както е заглава на кампанията, стига да знае как да окаже първа помощ? Точно за това е важно, защото наистина всеки може да спаси човешки живот. Тази година слогана на кампанията е «Две ръце могат да спасят живот. И е точно така. И е важно, защото когато хората са информирани какво да направят в такава ситуация, те наистина могат да спасят човешки живот, въпреки че не са специалисти. Всеки един човек, който е обучен как да разпознава сърдечен арест и как да прави сърдечен масаж, може да спаси човешки живот. е толкова важно, защото сърцето е органа, който изтласква кръвта. За да циркулира в цялото тяло. А пък мозъка е органа, който не търпи на хипоксия. Тоест ако мозъка няма циркулация а, определен брой минути, той загива. И затова е толкова важно, защото един човек може да спаси човешки живот до идването на медицинския екип. Разбира се не да замества медицинския екип, а наистина да подпомогне човешкото тяло да издържи до идването на медицинската помощ, но кажете ни, доктор Маринова, кой е най-трудният за преодоляване стереотип? Стереотипа няма да се справя ли, когато видим, че един човек пада пред нас? Ами и страхът е най трудния за преодоляване и нещо друго, което е болест на съвременното общество, че хората като видят нещо, че се случва пред тях, първата им реакция е да си извадят телефона, да снимат, а не да си замислят как могат да помогнат. Да, това е един нов, относително нов феномен, който обаче е изключително важен за анализ, защото вместо да, вместо да спасяваме, се превръщаме в пасивни зрители, които... Участват в, как да кажа, в световната обмяна на понякога безсмислена информация. Да, точно така и затова е важно хората да знаят, защото когато един човек не е обучен, какво трябва да прави, е нормално да се притеснява, защото се притеснява да не навреди. Но когато хората са обучени, веднага могат, биха могли да реагират. Сега аз да кажа, че самата аз съжалявам, че не се е случвало да мина подобно обучение и се запитах, смятате ли, че работодателите трябва да предвидят обучение на своите служители, независимо дали става дума за обществени или частни предприятия и институции, това да е нещо като част от задължителните обучения по време на работния процес? Това би било чудесно, защото има колективи с огромен брой хора в тях. И наистина ви било много добре. Ето мога да ви дам един пример. Мото организацията София Райдърс всяка година провежда такива обучения за техните членове. Да, това, това, това до някъде звучи и логично, но наистина е едно начинание, което може да се репликира и от, и от много други организации и институции. Сега ние знаем, че анестезиолозите не достигат и че труда на анестезиолозите е сравнимо подценен на фона на другия медицински труд в условията на България днес. Какво може да върне според вас интереса към професията? Ами, този въпрос има няколко страни. Първо, нашата професия е тежка. Тя не е за всеки. Не всеки може да бъде анестезиолог или аниматор. А сега, като че се струва, че на младите хора не им се иска много да си осложняват живота, те искат да им е по-лесно. И, може би, точно такива инициативи с децата биха върнали интереса, защото при нас част от училищата, които ще участват, са паралелки с биологична насоченост, които където са бъдещите лекари. Така че много се надявам след днешното обучение да има деца, които биха поискали да станат реаниматори в последствие. А споделете при вас как се получи това ориентиране към анестезиологията? Накратко. Случайно. <съща> така. <ли? съща> Защото аз исках да ставам педиатър, когато завърших. Но при нас беше много трудно нямаше места въобще за работа и нашата болница беше обявила конкурс за свободни места за анестезиология. Аз сервих на този конкурс и от тогава така 24 години. Всъщност това е наистина един от така, първите досеги с момента на спасението, без което не може. Една фраза ми се ми остава в съзнанието. Анестезиолога е този, който а, влиза пръв при пациента, готвен за една операция, и остава до финала. Остава и тогава, когато вече хирурзите ги няма, когато да. спешните екипи не са там. А, това е едно дълго обгрижване всъщност и дълга грижа за връщането към живота на един човек. Точно така е, да. И в по големия брой от случаите нас не ни помнят след това, но ние сме свикнали. <сък> не ви помнят и заради опойката, нали така? Точно така, да. да. Това също е интересна метафора. От първия път, впрочем, когато е използван етер като опойка, това става през 1846 г. по време на операция, заболекарска операция, впрочем, в Бостън, в Съединените щати. Да. А Този момент се използва като повод, по-късно от Кралския колеж по анестезиология във Великобритания, за да се инициира този световен ден на анестезиолозите. Та до днес се питам какво се е променило в света на опойките. Дали можете да ни го опишете? О, огромна е промяната. Днес много разчитаме на технологиите. Защото е едно от много важните неща, когато се дава анестезия, е мониторинга на пациента. Аз, когато започнах работа преди 24 години, мониторинга на пациента беше анестезиологичната сестра, която стоеше с пръстите на пулса на пациента и му мереше кръвното с един обикновен апарат и го наблюда... му наблюдавахме цвета на пациента, колко е розов и гърдите му дали се повдигат, когато го обдисва анестезиологичния апарат. Много на помощ при нас с технологиите. Анестезиологичните апарати са много съвременни, мониторинга, както казах, медикаментите са вече съвсем друг тип. Те осигуряват плавно и приятно заспиване, приятно събуждане, приятни сънища по време на анестезията и така. И всичко това е наистина част от медицинския прогрес. Ами да завършим с събитията днес. Те ще бъдат следобед при вас в Велико Търново. А, може би да кажете няколко думи за това? При нас събитието ще бъде от 14 часа. Пет училища от Велико и Горна Оряховица ще бъдат при нас. Ще съберем доста, около 200 деца се очаква да има при нас. Надявам се да им е интересно. Много ви благодаря, доктор Сибила Маринова, началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение в Велико болница, доктор Стефан Черкезов. А която днес следобед ще се включи в, с колегите си в националната инициатива Всеки може да спаси живот. Обучение на ученици от 9 до 12 клас за действия при оказване на първа помощ на пациенти с сърдечен арест. В София пък пътуващите в метрото също ще могат да участват в подобно обучение за оказване на първа помощ на различни спирки на метрото и кампанията ще продължи до 19 октомври.